пішов доганяти Шнадельського. Тим часом Регіна йшла за бароном чим раз далі й далі. Її приваблювало торохкотіння дерев'яного тарабана, що, мов, невідомий, а могутній поклик тягло її далі й далі в пітьму, в бурю, в снігову куріву. Вона говорила, що й сама до себе, але буря виривала її слова з уст і розкидала геть у простори. Вона йшла не озираючись, не дивлячись, куди веде дорога. Міські доми скінчилися давно. Довкола вулиці по обох боках тяглися рядами низенькі передміські хатини, присипані снігом, мов великі копиці. Де-де скрипить журавель, затріщить під напором вітру безлиста дуплява липа. Гуркіт баранового тарабана торохтить ледве чутно серед реву хуртовини, що робиться чим раз сильнішим. Та ось щезли ті хатки, під ногами не чути вулиці, всюди глибокий сніг, але довкола дороги видно дерев'яне поруччя, сей міст. Баран іде далі, тарабанячи з подвійною силою. Регіна якось неясно пригадує собі сей міст, і якісь образи, і зв'язки образів мигають у її голові. І, понуривши голову, та вона йде за бараном, шепчучи ненастанно Іду, йду, йду, йду. Та ось баран зупиняється насеред моста, похиляється на поруччя, силкується заглянути вниз. Там не видно нічого, тільки чути крізь реву вихру голосний булькіт води, що не встигла замерзнути і скажаніло б'ється о камінь і у дубові колоди. Секлекіт не дрімає, проводить свою дику музику, достроєну до не менше дикого скиглення вітру в платвах і балках мостового в'язання. Регіна наблизилась до барана і також сперлась на поруччя та почала заглядати вниз. Побачивши її, баран ані крихти не здивувався. І він тільки засміявся голосно і показав рукою вниз у клекіт. Регіна побігла очима в напрямі, куди показував баран, але її очі не могли добачити нічого. Тоді вона попробувала перелізти через поруччя, але не могла. Її черевики, шуба, спідниця – все було обліплене снігом. Тоді вона схилилася і пролізла попід поруччя, майже доторкаючись лицем до снігу. А ставши за поруччем, на краю моста вона почала знов пильно вдивлятись у глибину. З пітьми визирнуло до неї щось страшне, бо вона жахнулася і вхопилася руками за поручня. «Ха-ха-ха!» – зарагодався баран. «Не гарно там?» Регіна випростувалась і глянула на нього. «Ну-ну, сміло!» – мовив він. Ану. І з сильним розмахом він зіпхнув її з моста. Вона скрикнула. Але в тій же хвилі чути було, як її голова стопнулася о камінь, як тіло плюснуло у воду, а потім не чути було більше нічого, крім реву вітру і глухого плюску води в клекоті. «Ха-ха-ха!» – -ха! знов зарагатався баран, і, вхопивши свої праники, затарбанив ними по балії щосили. І він кілька разів кивнув головою, мов на прощання і тарабанячи пішов далі, не до міста, а за міст на вигоду в поля, дорогу замало снігом. Йому все було байдуже, і він ішов, западаючи де по коліна, а де й по пояс, копався в снігах, боровся з вітром, що гуляв по полю зу страшною силою. Праники давно повипадали з його рук, а балію він загубив у снігу, та проте йшов далі і далі, мов наперекір сніговійниці, що майже моментально замітала його сліди. Він балакав сам до себе, усміхався, махав руками, мов квапився до якоїсь незвісної, але недалекої мети. Розділ 59 Другого дня над раном вітер утих, і сніг перестав падати. Та проте небо було понуре, насуплене. Розвиднювалося дуже помало і пізно. Було щось важке в повітрі, якесь пригноблення, якась утома. Торговиці аж десь коло дев'ятої почали потрохи заповнюватися приїжджими на ярмарок селянами. Мужицькі сани, запряжені косматими, коненятами, тяглись до міста по безмежних снігових полях. Коненята – Стрягли по черва в заметах. Сніг топився на них, і мерз наново, нависав ледяними борульками, що дзюркали при кожнім живішім руху мов скляні коралі. І візники, що хвилі мусили злазити сани, продити по коліна в снігу, і відшукуючи дорогу. Тяжка, оплаканася була їзда сьогодні. А проте сани тяглись за саньми з усіх сторін, з усіх сіл, усіма дорогами і гостинцями. На санях сиділи поважні господарі в кожухах, подягнених зверха гунями або полотнянками і в високих кучмах. Візники, молоді порубки, звішували на ноги в великих чоботях, загрібаючи ними сніг. Хоча віче мало зачатись о 11 то проте вже 9-ї коло заїсту Моця Парнаса почали збиратись зразу невеличкі, а дедалі чим раз більші купи народу. Одні приходили, другі відходили, віталися, балакали про свої домашні справи, оминаючи якось тривожно те, що в даній хвилі цікавило найбільше – справу віча. Коло десятої появилися серед селян деякі священики. Селяни кланялися їм, деякі цілували знайомих священників у руки. Тепер у кубках почалися живіші розмови про віча і про справи, поставлені на дневнім порядку. Звільна один за одним, витягали за пазухи та щересів покладені відозви, якими Рафалович закликав людей віче, і яких через знайомих розкинув кілька тисяч по всіх селах повіту. Письменні почали відчитувати відозву на голос, із купно письменних слухачів почулись притакування, а далі окрики. Коли у відозви дійшло до місця, наші опікуни, позабиравши сіл громадські каси і зробивши з них ніби хлопську касу повітову, «Хочуть тепер наложити руки на ті ваші гроші і повернути їх на латання своєї дірявої кишені?» То з усіх боків залунали окрики обурення і погрози. «О, не їждуть! То наша Кривавиця стане їм кісточкою в горлі!» Колопів до одинадцятої надійшов Євгеній. Він вітався з селянами, з котрий більша честь були йому знайомі особисто. Довколо нього зібралась ще на ринку велика купа народу, що тепер разом із ним густою лавою валила до заїзду. В купі йшов веселий гамір. На всіх лицях видно було радість, надію і тривожне ожидання. Деякі свяченики протоплювали скрізь юрбу до Євгенія, стискали його руку.